עובדיה, חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בת גויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה, הנה קטון נתקתיך בת גוים. בזוי אתה מאוד, זדון ליבך, השיעך. שוכני וחג וסלע מרום שבטו, אומר בלבו מי יורידני ארץ? אם תגביה כאן נשר, ואם בין כוכבים סמקינך, משם אורידך נאום אדוני. אם גם נבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? הלא יגנבו די ים.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 ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידדו גורל, גם אתה כאחד מהם. ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. אל תבוא ושער עמי ביום עדם, אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו. ואל תשלחנה וחלוב ביום עדו. ואל תעמוד על הפרק להכרית את פניתיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעש אלך, גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על הר קדשי,